Вони йшли повз нас, але відстань була великою і про постріл годі було й думати. Ми сиділи нерухомо, а кози вийшли з рідкого лісу та, постоявши якусь мить, зайшли між сосни. Григорій зірвався з місця, схопив рушницю і я. Нарада тривала недовго. Ми повинні були пройти вздовж сосняку кожний зі свого боку. Косулі могли вийти на мене, а якби почули щось, втекти назад і вискочити на Григорія. Отже, в нас з'являвся шанс завоювати титул героїв дня. Я тихо, дуже повільно ступав пухким снігом і прислухався, але нічого не чув. І вирішив зупинитися. Якщо кози ще не почули мене то мали б показатися десь тут. А може вони вийдуть ближче? Там, де я вже пройшов? Я озирнувся і здригнувся від несподіванки. Пес сидів на снігу. Навіть ближче, ніж тоді, і дивився на мене. Його чорна, брудна, обсмикана шерсть ще контрастніше виділялася на яскраво-білому тлі. Тепер... Я міг краще його роздивитися. Безперечно, він хворий. Навіть бездумний, голодний, але здоровий пес повинен виглядати краще. Очей його я не бачив, падала тінь, і вся морда зливалася в одну чорну пляму. Я розгублено стояв і думав, як вчинити, коли позаду в сусняку почувся хрускіт. Потім ближче – і за хвилю з хащів виліз Григорій. Він подивився на мене, і тільки, як я зрозумів на мене, хоча за мною сидів той пес, і Григорій безперечно його побачив. Я інстинктивно оглянувся і остовпів від несподіванки. Пес уже зник. Щойно сидів тут, та варто було мені на якусь мить відвернутися, він пропав. Я роззирався навколо, шукаючи його десь далі, між деревами. Але пса не було. Він наче розчинився. «Що, утекли?» – тихо запитав Григорій, підійшовши ближче. «Хто?» «Та хто ж? Кози!» «А, кози!» Тільки тепер я збагнув, про що він запитує. — Ні, не було. — Та чого ж ти оглядаєшся, ніби щось побачив? — А ти не помітив того пса, що я казав? — Якого ще пса? Григорій вже і забув, що я запитував його за якогось там собаку. Я пояснив. — Та не біся тобі той пес, — зірвався він. Але тут позаду нас з гущавини вийшли косулі граціозними стрибками зникли серед дерев. Григорій тільки провів за ними рушницею. Було надто далеко. Цього разу нам не пощастило. А, чорт з ними!» – сказав Григорій. «Ходімо тим боком, що я йшов. Там якісь цікаві сліди є, я таких ніколи ще не бачив». Ми увійшли в густий сосняк. І тут я згадав про м'ясо. Там лежав наш кабан. Все було розкладено на землі просто на знятій шкірі, і той клятий пес, напевно, давно там побував. Від однієї лише думки про це нам стало погано, і ми, наче ті дикі, підминаючи кущі, помчали через хащі. На щастя, з м'ясом усе було гаразд. Усі шматки на місце... Лише сліди навколо свідчили, що якась хитра сорока злітала з дерева, щоб поласувати потрухами. Я полегшено зітхнув. Ми швидко впорглися з тушою і вчасно. Невдовзі прибула вся наша команда. М'ясо розібхали по рюкзаках і вирушили до хутора. «Кажуть, що понеділок – важкий день». Не буду стверджувати, що це абсолютна істина, але цей понеділок для мене виявився справді важким. Давалися в вчорашня печінка, яку ми смажили після полювання. А точніше, горілка, випита до печінки. Сталося так, що я перебрав, і цілий день на роботі тільки й думав, хоч би він швидше закінчився. В голові добряче голод, думки розбігалися, Хотілося лише одного – лягти і спати. А коли я все ж таки втрапив додому, мій стан і настрій були вже іншими. Мабуть, тільки тепер остаточно закінчилася дія вчорашнього алкоголю. Увімкнувши телевізора, я заходився чистити рушницю. Ця процедура приносила мені справжнє задоволення, адже до своєї зброї я мав небиякі почуття. Дісталася вона мені випадково. Я приїхав до обласного центру у службових справах і тиняючись перед від'їздом додому по магазинах, несподівано почув над вухом «Не рухатися, не оглядатися, ви заарештовані». Ну, цілком природно я озирнувся і побачив височезного та широчезного молодика з трьома підборіддями і гігантським животом, у міліцейській формі з погонами капітана. першої миті я остовпів від несподіванки, а наступної впізнав свого шкільного друзяку Сергія, якого не бачив уже багато років. Чув тільки, що вступив в іншому місці до якогось міліцейського навчального закладу, і ось, виявилося, він його вже закінчив і навіть встиг дослужитися до капітана. Ми сіли в кафе і розговорилися. Сергій розказав, що в управлінні обіймає посаду начальника дозвільної системи. Це означало, що він контролював мисливську зброю. В мене загорілися очі. І Сергій це помітив. Довелося розповісти, який я затятий мисливець. І, ну, словом, я мав добротну, навіть сучасну і модну модель МЦ з вертикальними стволами, але... Жадібність притаманна всім. Дізнавшись, що в мене є такий друг, я захотів ще кращої рушниці. Сергій відразу ж повів мене до магазину і показав кілька рушниць, які були, звичайно, не на вітрині, а сховані десь у загашнику. Та серед них лише одна упала мені у вічі. Я з першого погляду в неї закохався, як у жінку. І відразу ж захотів її. Хоча Сергій вперто тлумачив, що показав її просто так, що це не якесь дуже велике добро, а за місяць-два він мені зробить солідну рушницю.